Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube oldalára, és ha van hozzá kedvük, akkor kövessék a Facebook, nem a Kejfej okából, teljesen kiszámíthatatlan Facebook oldalát. A 2024 őszi-téli szezon első beszélgetése Csintalan Sándorral és Horn Gáborral, és nem tudom, hogy észrevettétek-e, de semmilyen papírt nem hoztam, ez legközelebb is így lesz, azt nem tudom. Sőt, a kezdeményezés jogát is egy tízes skálán, tízesre átengedem nektek, ami nem azt jelenti, hogy érdektelen vagyok, hanem várom, hogy mivel jöttök elő, mit raktok az asztalra. Jó napot kívánok, szerbusztok, most már visszateszem. Teljes. A friss élményemet mondom, akkor jó? Ennyi ezért. Az ma egyik, október harmadika van. Ma október harmadika van, igen. Tegnap október másodika van. Így. Október másodikán este. Holnap október negyedike lesz. És mondd, és szombaton október 5-e lesz, lesz és 70 éves leszek október 5 -e. Azt a becsár mindeni. Kész nekem ez egy ilyen totális tragikomédia. Uh, Megérted, mi bajod van? Hát amúgy nem. igen, csak nem, az a baj, nem fogom megélni azt a... Azt a <gül> mit mondott a pokorni? Hogy üdítő. 2010 előtti időszak. Mondjuk legalább azt az üdítő élményt vagy érzést szeretném megélni, de nem fogom. Már meg annyi utalás, amit ugye, hogyha az emberek nem tudják, hogy mit mondott a Solyom László, Avatáson ott a szobornál, vagy emlékfalnál, vagy mi volt ott a 12. életben, akkor nem tudják, hogy miről van szó a pokorninál. De fölkísértem a csintalant a kapuból, és azt el tudom mondani, hogy 70 éves korára megvalósította, hogy lassan menj, tovább érsz. <gül> Na jó, figyelj ide, az az igazság, hogy nem akartam belemenni, és nem is fogok belemenni, hogy ez a beszéd hol el. meg milyen aprópóból. Csak ide nem pokorni megszólalását, hogy az a üdítő időszak, olyan hasonló üdítő időszakot sem fogok bán megélni, mert hogy a helyzet olyan. Amúgy meg nem érdekel, hogy a néző mit ért meg belőle, mit nem. Egyébként, hogyha egy magyar tőmondatot mondok, ki, azt se érti meg. Tehát nem véletlenül van az, hogy magyar-magyar tolmácsot kéne használni, meg egy csomó kifejezésnek a tartalma is zavaros. Jó, e -e akkor, itt, akkor sár... itt, itt álljunk is meg, hogy zavaros. De, de Mi élet... azért ezzel a pokoniról beszéljünk még, Oké. Okay. Na nem, csak azért, mert nem hoztál papírt. Azért Igen, Igen. Egyrészt szerintem fontos az, amit az Oli elmondott. Elnézést az Olizásért, de nekem Pokori Zoltán a egyik legjobb barátom volt hosszú évekig. És a politika viccét minket. Uh -huh. És most is, ha beszélünk, akkor megkérdezzük, hogy hogy van a család. Tehát uh -huh. normális viszonyban maradtunk. Pokorni azt tudta mondani a Sojom László emléktábla a leleplezés előtt, hogy volt két jó évtizedünk, ahol nem a központosítás, nem az államhatalom határozta meg az életünket, nem úgy éltünk, mint a horti vagy a Kádári világban, és most megint ott vagyunk, egy központosított államhatalom fogságában. A fogságot ő már nem használta, ennél finomabban fogalmazott. És ez azért fontos számomra, mert én elég régóta mondom ezt. tehát Elég régóta mondom azt, hogy itt az a probléma, hogy nem csak az a probléma, hogy az urbanizmus meg sok minden más, hanem ez a, a, a elfoglalása az életünknek, elfoglalása a világunknak, a polgári világ teljes visszaszorítása, mindennek az ellenkezője, amit az első húsz évben történt a rendszerváltáskor. És most ezt mondja Pokorni, és el lehet róla mondani, hogy az ő felelőssége is súlyos felelőssége, mint ahogy az én felelősségem pedig a 2000. tartó időszakba, sok minden. De az jutott erről eszembe, és nem is annyira, és itt akkor pokorint be is fejezem, hogy milyen sajátos világban élünk, ahol ma az ellenzéki erők legfontosabb pontjai, azok mind a Fideszből jöttek. Tehát a Magyar Péter, aki ennek a Fidesznek a legszervessebb, belső részéhez tartozó figuraként ma Orbán egyértelműs, világos és megkerületelen kihívója. Jó, Vitézi Dávid, aki családilag is részese volt ennek az egész történetnek, vagy van most is, ugye. Abszolút kegyeltje ennek az egész rendszernek, ugye egy nem létező múzeum igazgatója hosszú évekig, ugye a, a bezárják a közlekedési múzeumot, és ezt a 21 néhány éves srácot megteszik súlyos egynek a nem létező múzeumnak, az igazgatójának. Aztán ez a múzeum létre se jön, és nem tudjuk, hogy mi történt addig. Majd államtitkár lesz a, a legvég, ugye előtte főpolgármes vagy a, a, talán a BKK vezérigazgatójaként szolgál, és hirtelen ő lesz, hogy mondjam, Budapest baloldali megmentője, ugye lassan ebben a szerepben tetszeleg, és itt van pokorni az igazmondó, szintén a Fideszből. Tehát úgy tűnik, hogy azt a feladatot, amit az ellenzéki oldal nem tudott megoldani, akkor, amikor a, a Fidesz félben van, amikor ezer sebből vérzik, amikor láthatóan elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez akár össze is omolhat, nem biztos, hogy ez lesz, akkor belülről jönnek azok, lásd például a Nagy Imre, akik a a megoldás lehetőségét legalább felmutatják. Azért ez egy érdekes Nem tudom, hogy Simicskát mi hagytad ki belőle? Mert már nem emlékszem. a ha meg megemlékszel, hagyjuk már Emil-ke. Bocsánatok kérek, a és kérek Hát na, nem is a, a, abban az értelemben, nem is azért, amit ottan éjszaka beleordította, hogy hívják be, hanem azért mondjuk, e, már hogy a térbe, ugye az elhíresült o hanem hát azért, mert azért hagyott egy örökséget, amit én azért becsülök, és állaposan annyiban érintett vagyok, hogy dolgozom is most például a Magyar hangnál, meg a, a csináltunk azért, azt gondolom, hogy egy meglehetős hív -tévét, eh, amit csak azért említek, és nem csak a történelmi előzmények miatt, azért mondjuk a pokorni mondatának is azért van súlya, tehát ne takarítsuk le, eh, és eh, ne elimináljuk, meg ne, eh, ne, ne lépjük át, meg ne köpjük át, mindazt, amit azért a maga módján még ha a választási szempontból sikertelenül is, de az ellenzék, és most ez mindenkire vonatkozik, minden egyes pártja már a nyilasokat leszámítva, Ceternum, Cenzeo, és minden egyes szereplője, már Zaj, Péter Árt, Gyurcsány, Ferencig, már az ellenzéki Gyurcsány, Ferencig, akik azért ehhez, ha úgy tetszik, az alapzatot megásták. Ez, ez, ez tényleg, ez nem csak egyszerűen méltánytalan, hanem ez így, úgy hamis is szerintem, ennek valamiféle inkább ilyen tömeglélektani, meg társadalomlélektani, vagy ha úgy tetszik, a médiában dolgozók lélektanával függ össze, hogy és akkor most rácsodnak, jé, a pokorni is ezt mondja. Tehát egy ilyen aháélmény. Na mindent csak azt akartam mondani, az igazság kedvéért ezt, Amúgy meg persze a differenciákat, hogy kell tenni, mert a Vitézi miközben nem csináltam meg a múzeumot, tudja az Isten miért. Amúgy azért őről a például nekem, mint egyszerű, adott esetben egyszerű választónak, van valami képzetem arról, hogy mondjuk például ezzel a városra mit akar. Hát ezért a, a Vitézivel óvattal, mert ugye Óvatos azért ebben a, a Budapesti Fejlesztési Központban vezető volt, és most ugye azokban a pontokban, amelyeket megfogalmazott a tekintetben, hogy miket kéne megvalósítani a, a karácsonynak, illetve a karácsony által vezetett főpolgármesteri hivatalnak, abban meg annyi olyan dolog van, vagy legalábbis két olyan pont van, amit a Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjeként akár ő is megvalósíthatott hát, volna, hát. Azért hangosan kacagok, amikor én Füriás Balázsson, akivel nagyjából hetente beszélgettem, felvetettem, hogy az akkor még létező fejlesztési, volt ez a közfejlesztések tanácsa, Igen amely teljesen kiszámíthatatlanul működött, miközben le volt írva a és működési szabályzata, de ez nem feltétlenül zabarta benne résztvevőket, hogy nem teljesen transzparens módon tudjanak viselkedni. És azt, hogy ez számúra teljesen transzparens volt, felvethettem annak a lehetőségét, hogy mi lenne, hogyha ennek az ülését élőben közvetítenék. És azt mondta, hogy ez egy érdekes felvetés, és meg fogja kérdezni, az eredményét tudjuk, nemcsak, hogy élőben nem közvetítették az ülésüket, hanem meg is szűnt ez a talás, anélkül egyébként, hogy ezt valamelyen jogszabály kimondta volna, és most jön. Jó, de az hát, azért... Jön Vitézi Dávid, aki azt mondja, hogy legyen nyilvános. Ne, Legyen nyilvános, és jó. akkor azon gondolkodom, hogy édes, jó Istenem. Jó, de azért ez a Vitézi, én Értem ezt az, a, a létező objektív látszatot, hogy a Vitézi ért a városhoz. A Vitézi valószínűleg a, a BKV-hez ért. Én azt el tudom képzelni, mert ez, ez a közlekedés, a, a fővárosi közlekedés ez lehet, hogy ért. De azért az az üzenet, ami a legfontosabb, ugye be is adtak egy, az első ülésre egy indítványt, hogy legyen a BKV rendszer rendése. Ja, és, akkor hát, ugye, ami, ami és van. van. Másrészt van Magyarország egy rendőrség, a ez a dolga, tudomásom szerint. Harmadrészt egy kifejezetten ilyen hajléktalan ellenes cucról van, egy, egy ócska rendpárti hajléktalan ellenes, ellenes üzenet, amit imád a magyar, ugye, hogy csapjunk már oda a fene egyen, meg ez a koszos. De elnézést, ez anélkül, hogy neve lenne egy nagyon híres politikai jellemzővel, aki hozzám közel áll sétáltunk a 13. kelletben, és mutattam azokra a Dokra, amelyek középen, ugye úgy hát... el, tülön, úgy el, úgy középen úgy vannak. Úgy viselkedsz, a fia. Középen úgy vannak vagy ne lehessen ráfeküdni, és az illető azt mondta, hogy ez annak a kerületnek a vezetőjének az egyik legnépszerűbb döntése, amely teljes mértékben csatlakozik, vagy megegyezik a 13. keretben lakók véleményével. Ez ez a Vitézi Dávid féle szociális érzékenységről szólt. Hosszasan beszéltünk Tóth József polgármester is sikereiről, de nem ezért jöttünk, vagy nem ez a legfontosabb. Két, ez, a rend, ez az a rendpártiság, amiről egy kicsit tapokorni is beszél. Tehát, ugye, amikor a központi akarat helyette megoldja azokat a problémákat, amiket nem azokkal az eszközökkel kell megoldani, amikkel megold. Nem is tudom, valamelyik barátommal, csak hogy én is beszélgettem tegnap előtt este, és azt mondja nekem, hogy, hogy az iskola ügyről beszélgettünk. És azt a példát hozta, hogy ami egy elég abszurd példa, de igaz, azt hiszem, hogy annak idején a második világháborúban a műveletlen, képzetlen bunkó texasi amerikai repülős pilóták Százszor nagyobb sikereket értek el, mint a jóval képzettebb, jóval felkészültebb német pilóták. Egyszerűen azért, mert a németeknek ahhoz is engedélyt kellett kérni, hogy kinyítsák a szárnyukat, nem hogy ahhoz, hogy elkezdjenek lövöldözni. Az amerikaiok pedig egy szabad ország, szabad katonájaként tették a dolgokat. Tehát akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ezek a központosított rendszerek, a rendészet, a pad elválasztása, az iskola elfoglalása, az egészségügyi rendszer, ahol azt meri mondani a miniszter elnő, ők, hogy az a, hogy, hogy merjük megmondani azt, hogy egy volt kórházigazgatónak, hogy mi a jó az egészségügynek? Hát hát az ember döbbenten nézi, mi folyik itt, kérem szépen. Hát ha hát egy volt kórházigazgatónak, csak igazán megmondani, mert ő nyilván nem tudja. Meggyőződésem egyébként, hogy a, egy egészségügyi miniszternek nem orvosnak kéne lennie, de most ez egy külön kérdés, csak hogy különösen nem egy volt kórházigazgatónak. Mi is tettünk kórházigazgatót, volt kórházigazgatót, egészségügyi miniszternek, meg is buktunk bele, boldogult Molnár Lajosra, gondolok egy pillanatra, szeret. Tehát a, azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, valahol én értem, amit mondasz, és igazad is van, hogy ezzel lehet nyerni, de ugyanezzel óriási kárkat. Nem, én nem, nem a nyerni, csak a, csak a nyerés, ezt csak beszéltem, de közben figyeltem, hogy a Sándor valamit akart mondani vitéziket, ja, Sán. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kész. Ennél többet nem ér Csak azt akartam mondani, hogy ebben a az elmúlt évek, meg a fővárosi kampány, meg itt, amelyen, ő volt az, aki mindazzal együtt is azt a látható, tudta magáról kelteni a választók körében, hogy, hogy ő neki van affinitása a városhoz, Egy dolog, biztos imádja a kisvasutat meg megvinnek, hogyha fülét ebből valami ragadt rá. De akkor szerintem, bocs, lehetne... De miután az eltékeztésre nem tudtam válaszolni, ezért, de mégiscsak eljutottunk odáig is, Ugye én két élménnyel jöttem ide, a tegnapest élményem az volt, hogy egy ilyen interaktív fellépésem volt, és ilyen sűrűségben még sose kaptam a képemben, hogy igazából most már az kell, hogy jöjjön valaki és csináljon rendet. Pont. Ez az egyik... Elnincs, hogy volt az interaktíves műfaja? Hát az... Izé, hát... A, hogy hívja, a Péter műsorában voltam, amit interaktív módon csinál, tehát írogattak ott a népek, és minden második azzal jött, hogy rend, a rend, a rend, a rend. Ez az egyik? Hát a másik, meg amivel hajnalban fölkeltem és beültem az autóba, ugye ez a hír, a Direkt 36. Hírja az Egyesült Front, nem tudom, azt hallottátok-e? Ugye, nem jöttünk hajnalban az autóban. Én telepbe jut, én nem, igen? én nem... Kérem, tisztelettel oknyomozó újságírók, egy nemzetközi projekt keretében, így például a Direkt 36 is ugye feltárták, hogy a kínai állam létrehozott egy Egyesült Front nevű intézményt, ami nagyjából egymilliárd dolláros központi támogatásban részesül, amely feladat a funkciója, Döntően a diaszporában élő kínaiak uh, szervezése, regulálása, intézményes uh, ügynökként illézve, az ügynök szót most én használom való felhasználása, és hogy hogy egyébként az utóbbi évek, hónapokban különösképpen ez látható volt a kínai elnök látogatásakor, <coughs> ugye Magyarországon is egyre Igen. És ezért ők egyébként különböző kedvezményeket kapnak, már az érintettek, uh, már hogy a kínaiak. Uh, és hogy csak úgy szeretném felhívni a figyelmet, a szuverenitás jegyében, és miután nekem állandóan össze kuszálódik minden az agyamba, rögtön, és nem csak ezzel kapcsolatban, ugye engem zavar, és ez mondjuk az elmúlt napok vonatkozik, hogy mondjuk a Orbán Balázs elszólása kapcsán, pusztán csak lényegében egy emlékezetpolitikai politikai vita alakult ki, ahelyett, hogy azért úgy elgondolkodnának a népek, meg akik ebben illetékesek, és illetékesek beszélni azon, hogy a másik összefüggéssel foglalatoskodunk-e nevezetesen az előzmények után különösképpen, ami történik a magyar-orosz viszonyban, hogy ugyan nem szaladgálunk Washingtonba, ám de Moszkvába szaladgálunk, hogy én nekem egyre erősebb, most már még erősebb az a, a képzetem, hogy az Orbánnak igenis célja az, hogy az orosz közel integrálja ezt az országot, már Magyarországot, amikor ő úgy gondolja, hogy az Unió összes előnyével vagy előnyeit már nem tudja kihasználni akár azt az előnyt is, hogy gazdasági értelemben pont nem semleges az Unióval kapcsolatban, hanem az Unió által adott lehetőségeket árusítja nem semleges módon. Jó, ugye? Akkor a pontosítsuk, hogy az elszólás az nem volt elszólás, igen. tehát ja, hogy ez, ez, ez Hát erről nem is beszélünk. Jó, de ez egy fontos dolog, csak hogy ne hagyjuk ezt elvállaltatni, hogy Orbán Balás nem elszólta, é, hanem azt mondta, amit a Fidesz eddig mindig mondott, következetesen. É. Tehát kiterjesztette. Amit Orbán Balázs mondott. Amit Orbán vagy, Viktor mondott. Amit Orbán Balás mondott, arra benegyezünk meg, hogy az hajmeresztő. Oh, hajmeresztő, hajmeresztő de az, a, a, a, akkor is, hogyha kevés a haj, akkor is hajmeresztő. A amit mondott, de ők nagyon régóta ezt mondják. Tehát az első pillanattól azt mondják, hogy ukrajnának meg kellett volna adni magát, nem kellett volna itt szórakozni a nagy medvével, az úgyis legyőzi őket, szépen hátra kellett volna, nincs itt honvédő háború. Itt arról van szó, hogy az ukránok miért nem tették fel a kezüket az első pillanattól, Miért nem veszik tudomásul hogy az országoknak éppen most az egy ötödét elfoglalták az oroszok, és hát lehet, hogy majd a többit is ha úgy van kedvük, Hagyjtadjuk már mi is fel a kezünk. És hogyha hajtunk lenne szó, akkor mi Igen. is föltennénk a kezünket. Így van. Hát félretésen semmi új elem nincs. Szerintem nem elszólás ez. Így van. A párhuzam,. Azért fura, mert a Fidesz emlékezet politikái hazugságait, emlékezett politikai hazugságait érinti. Ö, ö, ugye ugye joggal felvethető egyébként, hogy, a, hogy ezek a, a mi a fenének ugráltak itt annak idején ezek a magyarok, ugye, hiszen tudva levő volt, hogy ez egy vesztes, sikerült elérniük? vesztes csata, ugye, és ha nem ugráltunk azért olyan sokan, én egyéves voltam az én ugrálásomhoz. Egyébként én, én már anyámban voltam. Én, én meg már meg is születtem, tehát az én, én ugrálásom gratulálok. az, az ö, tényszerű volt, Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a, a, az igazság kimondásával van probléma. É. Mint ahogy egyébként a kegyelmi botrányban is csak az igazságot láttuk. Azt láttuk, hogy a Fidesznek adott esetben fontosabb a saját személyzeti politikája, a saját hatalmi, a hatalmi viszonyrendszere, a saját urambátyám világa, mint az, amit ő hazudozik a pofánkba. Ez az urambátyám világa nem tudok is már mit kezdeni, ebben tudok mit kezdeni, hogy ez tényleg egy hazug világe, mert hogyha a hazug világ... Hazug világ. Nem, hazug világ. Romlott hazugvilág, én azt gondolom, igen. A rendszer rohadt, e, legyünk konkrétak, e, az egy dolog, hogy ők hazudnak, de egyébként a hol előírás az, hogy például ne tudjunk arról, e, vagy ne tolják a képünkbe azok, néhányan megteszik, hogy azért, csókolom, itt egy kontextus nem hagyható ki. Mi volt az oroszok utolsó ultimátuma a NATO-hoz, nem az ukránokhoz, a NATOhoz és az amerikaiakhoz. Hát, hogy, a, a, a, hogy egy, az egy dolog, hogy a Ukrajna nem lehet látótag. De Ukrajna vonul és a NATO vonuljon ki azokból az országokból, amelyik a jaltai megállapodás utáni szovjet összeomlás után beléptek a NATO-ba. Tehát vissza akarja állítani például Magyarország közel-külföldi státuszát is. Jó, én vissza... ez, de, de ez borzasztó fontos. Én ezt elhiszem, csak én szeretem, a visszajönnék Magyarországra. Azt... De Magyarországról beszélek, azért, azért, azért, és már is Magyarországon vagyok, mert ez a, ez a cél, de most ezt óhajtja az Orbán megcsinálni, ennek egyetlen egy oka van, mert akkor stabilan, és tartósan, és akár dinasztikusan is hagyd mondjak ilyen nagy szavakat, berendezkedhet a hatalomban. Sámbor, szerintem ebben nincsen igazad, ez egy nem jó összeeskés elmélet, Szeret, szeretik is soka hallani. Nem é, szeretik. De ne, ne, hogy szeretik, hát mindenki azt mondja, amit te mondod. Ne, ne, hát, mert, Én de. szerintem uh, uh, Orbán uh, nem a Szovjetunió visszaállításán köszönjük és hát én nem szerintem Orbán... Deharag, hogy ez még sem mond én ilyet nem mondtam hogy, hogy az orosz érdeksző hát de az körbe hát. akarja, de én é. szerintem erről nincs szó Az a probléma Én a problémát, hogy az ormánék elhiszik a saját hazugságaikat Ha hát, kérdezzet valamit Egyikünk se órás Ugye vannak olyan órák amelyeknek üveg a hátlapja és az ember rálát a szervezet Megmutassam? Tessék csak hogy lássátok, jön, hogy mennyire jön. nyilvánvaló innen sokat nem fognak látni, de ez tényleg olyan. Ne mondd meg, hogy miért. Nem fogom megmondani, Jó, ne aggódj. És Á, ezt már Ennyire már vagyok járatos. Egyébként, ha nem szóltál volna, akkor kíváncsi lettem volna, képes lettem volna nem mondani, de szerintem igen. De a dolognak az a lényege, hogy egyik szavamat a másikban előtt sem, hogy az ember ugye rálát valaminek a működésére, a szerkezetére. Ti ennek a Nemzeti Együttműködési Rendszerének elnevezett izének, aminek ez a neve, de ez nem feltétlenül jelent semmit se, vagy ahogy ezt mondja Herceg már, még sokan mások, hogy jelentsen bármit is. Szóval ennek ráláttok a működésére? Ki mert a ugye, már csak hogy ne hagyak ő, ő, ő írt Orban, tehát ő írt talán először Orbán Balázsról azt követően, hogy a Válasz ja. online felfedezte, tehát a 444-nek egy újságírója, de jogos a kérdés. De, János, nem akarom megkerülni a kérdésre, de arra próbálok megválaszolni, de, de nem akarom elengedni ugyanakkor ezt a okay, Csakdorral való van. vitát, mert én szerintem az egy tévedés azt gondolni, hogy az Orbánék a titkos szobákban azon gondolkodnak, hogy ha már nem érdemes az Európai Unióba maradni, akkor mi lesz? Mert, mert érdemes az Európai Unióba maradni, Tehát ez a helyzet nem fog előállni. Tehát a, mi nem Anglia vagyunk, ez nem Nagy-Británia. A, a Magyarország abban a pillanatban, amikor már most is, hogy a szélére adródott nagyon nagy bajban vannak az Orbánék. Tehát a bajuk egyik forrása az, hogy kisodródtak az európai mainstreamből, és látja, Orbán nem hülye, tudja, hogy már nem tud visszaszodródni, ezért folytatja azt, amit folytat oda. Elvesztette ezt a lehetőségét, és a kisodródás következtében egy olyan finanszírozási probléma jött elő, ami a működés működésképtelené teszitűnik. A NERD egy olyan rendszer, és akkor itt térek vissza a kérdésedre, amihez kell az erőforrás. Tehát ezt működtetni kell, ezt etetni kell ezt a rendszert. Nem csak az oligarchákat, azokat is, az is egy probléma, hogyha nincs, ugye felépültek nagy birodalmak, ezek a birodalmak, meg percek alatt össze tudnak omlani, ha nincs bennük pénz. Tehát, hogyha kijön ki, ki belőlük, ugye hát ö, azt mondják, hogy Mészáros Sönz a legnagyobb foglalkoztatom a Magyarországon, valószínűleg ez igaz. Ha onnan elfogy a pénz ebből a rendszerből, ott hirtelen 50-100 ember kerülhet az utcára. Azért ez nem kis probléma, nézzük csak ezt a Dunafertot ott 4000 emberről van Így. szó, hogy mekkora problémát jelent. Tehát ö, önmagában az Európai Unióból való kilépés, a magyar gazdaság azonnali összeomlását jelenteni. Arról nem beszélek, hogy kb. egymillió ember él ma külföldön, rokonostul mindenestül. A kilépésünk esetén nem lenne olyan család, amit nem érintene ez közvetlenül, hogy megszakad a kapcsolatrendszere azokkal, akik elhagyták ezt az országot. És akkor nem beszélek arról se, hogy abban a pillanatban elvinnék innen azokat a vállalatokat, amik ma ennek a gazdaságnak az alapját képezik. Én egyszer egy ilyen nagy autógyárban sétáltam, még államtitkár koromban. A, a vezérigazgatóval, és kérdeztem, hogy te ne arra, hogy ezek a nagy csavarok miért lógnak itt ki mindenütt? Azt mondjuk, kám. itt be van kötve a vasút, mi ezt a gyárat innen, 24 órán belül el tudjuk vinni. Nincs semmi lehegezve, csak csavarozva van minden. Tehát mondta ezt 20 évvel ezelőtt, nem most, most nem tudom, lehet, hogy az de hogy a, a, bármikor egy nap, most az egy nap nyilván túlzás, de el lehet innen vinni mindent. Tehát az a kockázat, hogy Orbánik ki hozzák ezt az országot. Az a más dolog, hogy kisodródunk, de hogy ki hozzák ezt az országot az Unióból, szerintem ez nem egy valóságos kockázat. Orbán elhiszi a saját hazugságát, hogy van, és ez visszatérés a kérdésedre, hogy van egy köztes út, tehát beleszeret abba, amit kitalált kommunikáció szempontból, hogy mi el tudunk itt lenni a mesgyén ebbe a kompország szerepbe, hogy ide is tartozom, itt is kin is vagyok, benni is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Tehát, hogy ez, hogy ez egy működő modell. Ez nem működik. Már hát csak azért sem működik, mert a magyar társadalom két dologban egyébként letette a voksát, az nem Orbán Viktor kedvéért, két népszavazás, érvényes népszavazás volt Magyarországon, az egyik a NATO-ról, a másik az Európai Unióról. Ez nem Orbán döntése volt. És ma ebben a magyarok továbbra is teljesen egyetértenek. Nem lehet ki. Önni. Lehet eljátszani azt, hogy mi a nagy barátai vagyunk ezek a nagy diktatúráknak, lehet ezzel szórakozni, lehet pénzt is szerezni a kínaiaktól, döbbenetes adat, sok helyen elmondták, én is elszoktam, most visszaélek ezzel a lehetőséggel, az Európai Unióban tartó kínai, befektetéseknek 2023-ban a 44%-a Magyarországra érkezett. Az összes Európai Uniós kínai befektetésnek majdnem a fele Magyarországra jött. Tehát folyik egy kiárusítás, de ennek vannak korlátai. Úgyhogy én nem látom azt, hogy, hogy, hogy reálisan az lenne az esély, hogy itt az orbánik, azon gondolkodnának akár, hogy ők átviszik egy másik érdekszövetséget Magyarországra. Az a helyzet, hogy éppen utoltál el, ez a kurzus zsák van ebből visszafordulna nehéz. Amúgy meg, most, hogy meghallgattam a kortes beszédet, szeretném, ha Horn lenne a magyar miniszterelnök, erősen kétlem. Hogy... Nem, nem, nem, nem tenne jót az országnak. E, jó, jó, csak azt akartam kinyögni, hogy eh, erősen kétlem. Eh, szóval nagyon erősen kétlem, komolyan, hogy mondjuk azért az Orbán ebb, i, ilyen formán mérlegelné a helyzetet. Ráadásul nem is tudja, mert a másik oldalról tényleg zsák van ez az egyik dolog. A másik meg a most a népszavazása meg a közvéleményre hivatkozták. Bocsánat, ez a, az a közvélemény elképesztő, mennyire nevelhető. Tehát azért eszemfaszom megáll, amikor belegondolok abban, hogy miféle, ugye, az, amit elpoéinkodtuk, hogy legyen már végre rend, hogy, hogy, hogy milyen tömeges méretekben és egyre nagyobb méretekben uh, van rokonszem, kíséri rokonszemv azt a modellt, meg vágyik egyre többen valami olyan modellre, mint ami például. Jó, itt álljunk ezt most már nem először mondod, beleértveztem hát is, is, is at, ahol ilyen a... jellegű kérdések érkeztek hozzád. Ugye az a szabadság szabadságélmény, eh, amiről beszél a pokorni, hogy egyébként 1990 és 2010 között vajon milyen volt, azzal a kapcsolatban azért lényleg lehetséges, hogy a megszépítő messzesség is közrejátszik, de ezt hagyjuk meg pokorni Zoltánnak. Én Igen. De a szabadságélmény és az, amiről a Sándor beszél, a rend, azok némileg lefedik egymást halmazatilag, de nem feltétlenül. Az kiderül, hogy mivel kapcsolatban akar a nép rendet? Hát ezt a nép úgy szokta akarni, mint ahogy... Hát hogy? Melyik rendetlenséget akarja megszüntetni a sok közül? Hát például aztán... Hát én azt gondolom, hogy ezek így rakódnak, mint a van a legfényesebb példája. Elő, Na, annak, mi történik a félvárosban. Van több százezer szabadó, oda küld 30 valány embert, és a szarevés folyik. De Na, előbb, hogy... legyünk a hol legyen rend? Az országban, itt. De, de itt ebben a kócián a... műsorban milyen rendel kapcsolatban érkeztek? Hát az, ország, az országgal kapcsolatban, a nemzet politikai állapotával kapcsolatban, meg úgy egyáltalán kicsinál már itt végre rendet. Szerinted az az ember, most lehet, hogy ilyen, elutálsz miatt, emlékszek, el, emlékeztek a Kabarét című filmre, milyen rendet akartak ott az embereket, csak amikor ott a sörözőbe felállta az a fiatal ember, és elkezdett érdekelni, hogy jöjjön már az új világ, és egyébként mindenki rendet akart, mert Balhé volt mindenütt, Balhé volt a, a gazdaságban, Balhé volt, ugye akkor volt a, a német gazdasági összeomlás a világválság kapcsán, itt Balhé van a, a kórházakban, Balhé van az oktatási rendszerben, aztán az országban nincs Covid egyébként, nálunk is a félfalú rohad és olyan beteg, mint a disznó és a dög, és nincs orvosi ellátás. A közlekedés nem működik, a telefonálni nem lehet ezen, benpöktünk most éppen nemrég, hogy ki a mentő a tanyá, vagy hogy nincs házi orvos a faluba. Nincs házi orvos a faluba, de hiába van házi orvos, mert nem lehet telefonon utalérni. Itt tartunk a 21. századi Magyarországon. Itt. Amúgy meg például ott. Csak hogy úgy cizelláljam ezt a dolgot, ugye most a környékünkön most nem fogom a konkrét falvakat megnevezni. Egy csomó helyen voltak mondjuk ezek a születi napok. Most éppen az egyiknél be akartam menni az étterembe, ne, kifordultam az étteremből, mert az étterem fele csendőre egyenruhába, ét, a, a másik harmada pedig egyébként második világháborús egyenruhába piát és itt a bort, meg vonultak az egyébként báport? a lobaskögy. Mit? Jelmezbá volt? Meg a kis... De honnan szerezték a ruhát? Legyártották? Vagy meg volt de nyilván. A moi, moi? Ne, ne, drága barátom, ez a helyzet. Nem, van nekik, csináltatják. Nekem irány. a sárga csillagomban örökségként. Na, legyen. hát... De ez nem fedi nem a le a teljes Ha nem lesz Most Már nem először egyébként, Meg nem akartam ezt túlélni. de én azt hittem, hogy tavaly véletlen, amikor a másik faluban azt láttam, hogy... Uh, ugye a lovaskocsis felvonulása két, két, volt két olyan fogat, ahol fönnyültek hátul egyébként csendőre izék. most ha tényleg tudtam volna és nem volt kamera, nem volt film nem se. volt ott a Spielberg nem nem, nem. nem kamerázzák, ki jár születi bálok a faludat nem nem volt egy filmforgatás nem, jaj de hogy is de olyan minden, sok filmforgatjuk jövőre a, a, a, a, a, a, a, a, arra a helyre esküszöm, hogy jövőre úgy fogok bemenni, amikor ez a obligált falunap lesz, hogy fölveszek egy sárga csillagot. Ez egy jó gondolat, Nagyon Nem jó gondolat, én a örököltem. Na most ne. E nem, nem fogják tudni, hogy miért van az rajta. De, mint ahogy szerintem a csendőruháról se tudják már, hogy mi van, hanem azt gondolják, hogy. Nem. Szóval azért ők, én, akik fölveszik. most nem tudom, Jajjából. mert. De, de, de, de, te neked sokkal jobb a falusi élmény, mert én csak kirándulni járok a falvakba. De, Jó, de ha De, már várjál, konkur... de ez fontos, mert az, én nekem pont az ellenkező élményem van, most nem a csendőruháról, hanem azt látom most járva, nyugat, nyugaton, keleten, mert ugye én nyáron sokat kirándulok. Tehát voltam a az őrségben, voltam a. a Börzsönyben voltam, Zemplénben, tehát több helyen jártam. És na, én, én is érzem a, én érzem a hangulat megváltozását, de sokkal többen jönnek oda hozzám, ami tetszett nem nagy, nagy mintás közén kutatás, de tény, hogy Hornúr, mikor lesz már itt valami változás kedvesebben fogadnak a kocsmába, hamarabb meghívnak egy italra, amire én persze visszahívom örömmel őket. Tehát szerintem van változás a hangulatban, hogy ez a rendiránti oltatatlan vágy, vagy pedig a, a, a, a, az unalom és a a, a, a, a, az, össze, az összeomló rendszerrel való szembefordulás, valószínűleg a kettő együtt lehetséges. Az unalom biztos nem. A de az kettő. unalom is, de szerintem az unalom van, is van. Van. van. Az unalom az nem feltétlenül jelent unalmat, Sándor, az, fel, az lehetséges egy ilyen cselekvőképtelenséget, amely szintén a visszakérdező nem egy valós cselekvőképtelenség. Én alapvetően egyébként az igazán fiatal korosztályan kapcsolatosan nem, nem bírok élményel, mert azért ő náluk ez nem lehet úgy, mint nálunk. Hát nek, nekem De van kapcsolatban, egy... ami élményem van, az most nem elmondható, mert az nem ezzel kapcsolatos. De ami az maskarákat meg egyebeket illeti, volt egy összetűzés a parlamentben, jelentősége tízeskáván egyes, Gyurcsány Ferenc, hajdan volt miniszterelnök és kövér László, hajdan volt minden között. Nem csak hajdan, most is minden. Én ezt nem véletlen mondtam, és azon gondolkodtam, sajnos mi korosztályuknál fogva ismertünk pártitkárokat. De amikor azt mondta a a kövérre, aki elvette tőle a hangot, hogy úgy viselkedik, mint egy pártitkár, akkor arra gondoltam, hogy ez némileg olyan, mint a 20. vagy a 21. század című műsor az RTL klubban, ami most már RTL, amely némileg visszaél azzal, sőt, egyre gyakrabban visszaél azzal, hogy akik készítik, azok ahhoz fordulván, akik beszélnek a múltról, kontroll nélkül mindent elhisznek, és az az első élményem az LGT-vel volt kapcsolatos, amit feltüntettek, mint valami ellenálló volt az LGT tényleg egy fantasztikus zenekar volt, a kedvenc zenekarom volt abban az időben, de nem volt egy politikai ellenállási központ ahogy Kövér László viselkedett, ha már feltétlenül valami ezt hasonlítani kell, akkor sokkal inkább a torna tanárra de, de Gyurcsai Ferenc, aki ismert még pártitkárt, miért mondhat az, hogy a legrosszabb pártitkárokra emlékeztető magatartást tanúsít, elképzelésem sincs. Beleértve, hogy ami egészen szembetűnő volt ott akkor, abban a viselkedésben Kövér Lászlónál, ahhoz tényleg látni kellett, mert ő közben így csinált egyfolytában. Tehát volt, volt benne valami, tehát én azt gondolom, hogy ez olyan volt, mint a Pesti utakon, amikor kikapják egymást az emberek az autóból, és aztán bészból ütővel esnek egymásnak, sokak örömére, akiknek nincs pénzük elmenni olyan verseny, pankrátor versenyre, amiből viszonylag kevés van itthon, de mi faját tekintve egy nagyon érdekes párbeszéd volt. Érdekes, nekem a kövéről most már hosszú évek óta inkább ez a 40-es évek Magyar házmestere jut eszembe. Én. Tehát ez a hatalmával, nem, nem létező hatalmával folyamatosan. A, a kövérnek nincsen hatalma arra, amit tesz. Tehát ezek, amit ő, amit ő csinál, az messze túllépése mindenféle parlamenti demokráciának, házszabálynak. egy nincs felhatalmazva, tudniék az ülés vezető Elnöke, hogy beavatkozon a folyamatokba. Nincs ilyen felhatalmazása, a jelenlegi házelnöknek sincs ilyen felhatalmazása. Tehát az a megcsúfolása a parlamentarizmusnak, amit a kövér művel, teljesen véget az, hogy ki mit mond éppen adott esetben. A büntetések meg különösen teljesen abszurdak, az meg még külön abszurd, hogy ezeket a büntetések miatt elkezdenek. Látod, elérni. ő pedig rendcsináló. Na jó, tehát így van. Nem én akarok rend, csak hogy, hogy csak a kövér után... rend csinálod, és sokan szeretik is a kövérben, tehát ő neki van jó. is ettől támogatottsága, hogy végre valaki, aki a, ezt megmondja, Amúgy. de uh, érdekes, amit mondasz nekem nem ez tűnt fel, uh, uh, ugye nyilván gyurcsának a, a családban is sikerült pártitkárokkal találkoznia, tehát uh, nem csak a, uh, egyébként akár a bent a lakásban, és, tehát érdekes, amit engem ez fel tűnt, annyira abszurd volt ez az egész történet, hogy, hogy, hogy döbbenet, és hogy, hogy mennyire fegyvertelen ez az ellenzék, hogy mennyire nem képes egy ilyen helyzetben lépni, Ugye, hogy észre se vesszük, hogy kivonul a DK, tehát ugye, mert hogy vannak tizen, és gondolom hárman, biztos nem is voltak ott, tehát most akkor egy 200 fős parlamentben nem is látszik, hogy ők elmentek, hogy, hogy nincs semmi szolidaritás ma már ezekben a, a, a, egy ilyen helyzetben, mert azért, hogy föláll a parlament egyharmad, és azt mondja, na, kövér úr, ezt már nem, miközben a kövér egyébként hetente hazaárulózza le, az ellenzéket de úgy, ennek, van. Ennek közben megvolt az előkéje, a jelentősége viszont tízes skállán tízes volt, nem fogok rosszul mondani nevet, ezért nem mondom, de emlékezetem szerint a Momentum képviselője állt föl, és azt mondta, hogy ő itt most... Bedő Dávid ő, és azt mondta, ugye elmondta a Karsai Dániel kapcsán azt, amit elmondott, ugye, ezt követően is már volt egy összeszólalkozás, és ott látható módon nagyon sokan fölálltak, és megadták az egy perc tiszteletet is Karsai Dánielnek, és ezt követően nem, hogy lecseszte, nem elég, hogy lecseszte a parlamentet, pontosabban mondva Bedő Dávidot Bedő Dávidot azzal, hogy ezt egyébként csak ő kezdeményezhette volna, mint hogyha egyébként az emberi érzések kapcsán neki valamiféle kiosztott szerepe lenne a szervezet és működési szabályzat által, ami egyébként nonsens, hanem mindjárt sikerült neki ebbe belevonnia azt is, hogy a Momentum képviselője és mindazok, akik itt most felálltak, inkluzíve akár Orbán Viktor, hogyan álltak a halál kultúrája mellé, azonosítva egyébként Karsai Dániel tevékenység, amivel nem elég, hogy letolta uh, a Momentum képviselőjét, hanem azt az indokot, amiért fölálltak, egész egyszer, a szószoros értelmében, már szíves elnézést, beleszahart a gyáscsendbe. A... Azt akartam... A halálkultúrai. Ugye először is egyenesen... Nincs joga Kövér Lászlónak. azt mondani egy parlamenti képviselő számára, hogy neked, neki nincs joga lehazaárulózni a parlamentben. De a... nem hazaárulóztal, le csak árulózott. Tehát a hazáruló szó nem hangzott. Igen, ráadásul ez sem hangzott, de mindegy. Mindegy. Nincs joga a házelnökének elnökének Mondom, valahol minden joga minden dolog elmondására, ha úgy tetszik, azért van oda küldve a parlamenti képviselők, emiatt fenél lennének ott. Tehát ez, ez egy teljes abszurdum, amit a Gyurcsánynak mondott. Hát ami... Hát szóval... Na, szóval itt... Azért lett volna egy kis feltűni, én most ingyen adok jó tanács a Gyurcsány a legközelebb ilyen lesz, mert most már az ellenzéknek is néhánynak már... Szóval amikor ilyen helyzet van, nem ülök le, és nem megyek ki, hanem addig csinálom, ami kinem. Igen, igen, igen. Ebben teljesen igazad van. Azt hittem, hogy megüt a az teljesen igaz. Teljesen. Úgy hogy megütött. De, de, de, de ott tartunk, ott tartunk hogy, hogy amit tud a magyar Péter, azt nem tudják. Ja, nem, ebben nem, nem, nem, nem, nem, nincs igazad. Amit most mondott egy csintalan, de A csintalan most eszközökkel való élésről De nem, a csintalan most akaratlanul a szorító segédjévé vált a gyulcsáinak, aki ott ült volna. Először is ezt mi már például tud, a, a magyar szocialista párt feltámadásának az egyik eleme az volt, amikor akkoriban az a parlament, ott azért tudták, vagy tudtuk, abban most a parlamentben az egész szímos, de, de most hogy jön ide Magyar Péter? ide, ide, hogy a magyar politikai elitnek az ellenzéki oldala nem, és él, él, nem él azokkal ne, az, eszközök jó, az eszközökkel, én. amik adatnak neki. Jó, én csak erre a, akartam kíváncsi, ez, De ez most jó, nem volt. Ez, ebbe, de de ne haragudjatok már. Nem De, de én most, sem mondhatok, amit akarok. De, nem. De, mondhat, de bármit én de Magyar Péter nem volt abban a szituációban, míg az élete folyamán, vagy legalábbis én nem emlékeztem, amit a Sándor említett, és ember a Sándornak egy tízes skálán tízesre van igaz. De ez most, én csak arra akartam erre utalni, visszavonok mindent, látom, hogy magyar féterfóbiába vagytok, de, hogy, de jó, ö, jó, hát. hogy, hogy a nem, csak arra akartam utalni, hogy igenis, vannak eszközök igen. az ellenzi kezében. Most mondtam el. A legrossz, így van, Én mondtam, ért, így van igen, hát most mondta Sándor. Egyet veled, vannak eszközök. Én is mondtam egyet, csak hogy ne csak de, a sándor De, de Gábor, Gábor, csak hogy mennyire nincs igazad. Néztem az egyenes beszédben Magyar Pétert szőlősi Györgyivel, aki látszott hogyha egyébként a csintalan, vagy mások, akik tanácsot adnak neki, szó idézőjel értelmében nem tolnák le, ő újból kijönne az egyenes beszéd stúdiójából. És én azt vártam volna el Magyar Pétertől, aki egyébként harcolt rendesen szőlősi Györgyivel, mind a ketten hibákat követtek el, de mind a ketten. Én elvártam volna Magyar Pétertől, hogy felálljon. De én ezt most nem tudom, mert ugye megnéztem Na, utólag, de nem... Csak magyar Péteretek, de én abból most kiszállom. Nem, nem, nem, nem, én csak azt mondom, hogy a Magyar Péterese magyar... teszi meg azt, amit egyébként megte. De én szerintem meg a, az a helyzet, hogy a Magyar él azokkal a lehetőségekkel, ami számára adott. Én föntartom azt az állításomat, amit 2014 óta neked is sokszor elmondtam, talán közösen is beszéltünk már róla, hogy a 14-es, 18-as és 22-es választásokat a Fidesz elcsalta. Föntartom. És ezért annak, annak az elvesztése nem az ellenzéki oldal felelőssége, Csak. hanem a Fidesz elcsalta ezeket a választásokat. Egyszerűen közpénzből 100 milliárdokat költött el, olyan hazugságokra, ami közvetlen pártérdekeket szolgált, ez számomra kimeríti a választási csalást. Ezzel együtt is a Magyar Péter jelenség azt bizonyítja számomra, hogy még egy ilyen helyzetben is van út. Tehát az a fajta, hogy mondjam, térdre imához,